doa yang dituntunkan oleh pembimbing di Mekah Allahumma Allahumma hadha haramuka wa amnuka hadha haramuka wa amnuka, amnuka fa lahmi wa lahmi wa dami wa dami wa sha'ri wa sha'ri nar wa aminni min azabika min yawma tab'asu ibadak yawma waj'alni min awliyaika wa ahli ta'atik wa ahli